היפופוטנס! אגדות האחים פורטה פעמיים סינדרלה שלום, אני סינדרלה אה, גם אני סינדרלה איך זה שגם את סינדרלה, מה זה? לא יודעת? איך זה יכול להיות שגם סינדרלה וגם אני סינדרלה? רגע, משהו פה לא בסדר, בנות, בנות, בנות, בנות רגע, תלכי לפה אני סינדרלה בנות, אלה אגדות האחים פורטה, אגדות מחוזקות אה, הבנתי פעם אחת בממלכה אחת חיה אם, שתי בנותיה ועוד שתי סינדרלות שגרו בבית, בדוח הקרב. האם המרשעת צעקה להם כל הזמן, ואיך אתה לוקחו את הבית? שמעו סינדרלות והחלו לנקות את הבית. שומעת? כן, אני שומעת. אולי אני אעשה את הגיור ואת תעשי את האמבט, יש שם קטע, תעשי את זה. טוב, סבבה, איזה כסף קשה, ראש דיינו הייתי נגיש שם בו, אולי כמו בילים, יום אחד הגיע מכתב מהנשיחים שמחפשים שתי בחורות אני אעשה לכם כסף, ושמאלות, וקרקרה, ושני מושבים. והבנות נסעו לארמון. תראה, תראה מי הגיע לארמון. אמר נסיך אחד לשני. אין לך סיכוי, הם בטח לסביות. אמר נסיך שני לראשון. בוא'נה, הם נראות טוב. בוא'נה, הייתי לוקח אותה הביתה... יפה, באמת, זה נורא נכון לי. יש לי אני לוקח את הימנית. והנסיכים שחמדו את שתיהן קרבו אליהן, כשלפתע צלצל השעון 24 פעמים. צרחו הבנות ונתקלו אחת סינדרלה אחת נמלטה עם הגרכרה בעודה שוכחת סנדל זכוכית ואילו השנייה נפלה על המדרגות איבדה את הכרתה ופונתה משם לבית החולים חפשו בכל הממלכה, חייבים למצוא את הנערה אמר הנסיך הראשון ובינתיים בבית החולים שכבה סינדרלה הראשונה ללא הכרה השליח המלכותי הגיע לבית החולים עם סנדל הזכוכית זה לא יעבוד אמר הרופא יש לה גבס תחזרות חודשיים בדיוק מתאים אמרה סינדרלה השנייה והנסיך יתחתן איתה עוד באותו באותה העת התעוררה סינדרלה הראשונה מתרדמתה, אך זיכרונה עדיין לא שב אליה. איפה אני? מי אני? שאלה. עג'ל גיאה! ענתה לאמא החורגת שאימצה אותה בזמן מחלתה. לכי ליער, תכף ומייד! וכך היה לה האחת באושר ובעושר, ואילו השנייה, תהילה לה ביער. אוי, היי, מי את, מה זה פה? סליחה? מי את? אני שלגיה, כן, אני שלגיה. אני שלגיה. את שלגיה, מה פתאום אני שלגיה? אני מטיילת פה כבר המון זמן. אני עכשיו הגעתי, אבל אני שלגיה, אז זה לא יכול להיות שאת שלגיה. רגע. שתי שלגיות, בשבוע הבא בתיאטרון האחים פורטי. אני מעדיף מה? מה זה? חברים נוספים תוכלו לשמוע רק היום, גבירותיי ורבותיי, באתר האינטרנט זו לא בדיחה. היפופוטם.co.il, רק היום, התקשרו כבר